ndia yako kufungwa na mimi kitabu kile cha Waefeso sura ni ile ya sita mstari ni ule wa 18 Waefeso 6:18 Neno la Mungu linasema Kwa sala zote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 Inawezekana kwako wewe unayetusikiliza kwa njia radio, ya redio ni kipindi chako cha pili. Mara yake tumeshaanza kimoja kilichoweka msingi wa somo hile. Lakini kwa vyovyote vile ni mara yako ya kwanza unatusikiliza ni mara ya pili tunakukaribisha ili uweze kushirikiana nasi katika kila ambacho Mungu amekikusudia. Paulo anaandika anasema kwa sala zote hebu sema sala zote <tos> naye kuambia tafsiri nyingine inasema kwa aina mbalimbali mbali za sala aina mbalimbali mbali za maombi aina mbalimbali mbali za sala aina zote za maombi kuna mambo machache ambayo nataka kusema na weo tunapoendelea siku hii leo la kwanza ni hili sala na maombi yanayozungumzwa hapa ni yale ambayo ni silaha mdomoni mwa muombaji kumsaidia katika mashindano yake na shetani anayejaribu kuzuia mapenzi ya Mungu yasifanyike Paulo anaandika wazi kabisa katika waefeso sita Ulimstari wa mbili akisema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili na juu ya jeshi ya pepo wabaya katika ule wa roho. Kwa hiyo haya maombi ni sehemu ya silaha ambazo Mungu amewapa watu wake. Ziko silaha mbalimbali ambazo, ambazo zimeolorozeshwa hapa. Anazungumza habari za kujifunga kweli kiunoni diria haki kifuani. Diri dirii maana yake ni vazi ambalo unavaa hapa kwenye Osa. Osa. Osa. Osa. Osa. Osa. go ahead tunakushukuru tunasema hosana mbarikiwa ndiwe we unjae kwa jina la Bwana Tunakukaribisha tena sahi kwa ajili ya neno lila ambalo umetuandalia jioni ya leo Sema nasi maana watoto wako na watumishi wako tunakusikiliza Roho mtakatifu karibu utuhudumie katika jina la Yesu na watu wote tuseme amen Nomoka yetu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 Diri ya haki kifuani. dirii maana yake ni vazi ambalo unavaa hapa kwenye kifua chako linalozuia au mkuki kwa wakati ule wa zamani au linaloweza kuzuia risasi isipenye ndani yako kwa wakati wa sasa Halafu anazungumza juu ya kuvikwa utayale katika miguu yetu Halafu anazungumza habari za ngao ya imani anazungumza na upanga wa roho sasa anaendelea korozesha hizo silaha na katika hizo silaha ameongeza silaha nyingine anayosema kwa sala zote. Kwa maombi haya yanayozungumzwa si maombi tu ya kawaida kama utakavyoona hapa. Ni maombi ambayo mdomoni mwa yule mtu anayeomba ni sala. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Jambo la pili ni hili. Katika ule mstari wa moja wa Waefeso 6:11 anasema vaeni silaha zote za Mungu. Hebu sema vaeni silaha zote za Mungu. zote. Za Mungu. Okay. Kama ni silaha zote za Mungu. Kwa hiyo sio silaha zetu. Ni silaha za Mungu. Maana yake ni silaha zinazotoka kwa Mungu anazowapa askari wake wazitumie katika kupigana. Sio silaha ambazo askari anajitafutia mwenyewe ili aende kupigana nazo vita bali ni silaha za Mungu zinazotoka kwa Mungu zinaandaliwa na Mungu anazipeleka kwa wapiganaji ili wazitumia katika vita walionayo tunakwenda pamoja okay kama ni hivyo basi inamaanisha kwamba maombi haya ambayo ni silaha Sio maombi ambayo wewe unaanza kuomba. Sio maombi ambayo wewe unaamua kuomba. Sio maombi ambayo wewe unajitengenezea uombe. Ni maombi ambayo yanatoka kwa Mungu, maana ni silaha kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ni maombi ambayo lazima yatoke kwa Mungu, yapelekwe kwa yule muombaji, muombaji aombe ili Mungu atumie hayo maombi kumshughulikia shetani. Tunaenda pamoja moja. Sikiriza. hayo si maombi ya kawaida. Tunazungumza maombi ambayo ni silaha Tunaenda pamoja? Ni vizuri dakika hili. Vaeni sala zote za Mungu. Kwa hiyo kama unaamini kwamba chapeo ya wokovu inatoka kwa Mungu. Kama unaamini kwamba diri ya haki inatoka kwa Mungu. Utayari uliletoao kwa kwa njiri ya amani inatoka kwa Mungu. Kweli kiunoni inatoka kwa Mungu. Ngao ya imani inatoka kwa Mungu. Upanga wa roho mkononi inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo amini pia sala zote na maombi tunasema yatoke kwa Mungu sio maombi ambayo unasema ngoja niombe eh tuzungumzieayo ni maombi ambayo lazima yatoke mikononi mwa Mungu ndipo yaje kwa muombaji muombaji aombe Mungu atumie hayo maombi kumsaidia yule mtu kushindana na nguvu za giza na majeshi wa pepu wa baya, ya pepo wabaya ambayo yanatafuta kuzuia mapenzi ya Mungu na kwenda pamoja Jambo la tatu ambalo nataka ni kuwekea tena hapa ni hili Kwa nini Mungu anataka tuombe juu ya mambo ambayo anajua tunayaitaji Kwa nini Mungu anataka tuombe juu ya mamba ambayo ni mapenzi yake tuwe nayo, anajua tunayahitaji lakini hatupi mpaka tumeomba. Kwa nini? Mungu ana sababu yake kubwa sana. Sasa jana tulizungumza kirefu kidogo. Wale ambao hawakokuepo unaweza ukapata kanda zipo. Usikirize na kusikiliza. Kwa sababu imani huja kwa kusikia, sio kwa kusikia mara moja, kwa kusikia, na kusikia, na kusikia, na kusikia, na kusikia. Fahamu jambo hili. Mungu alipomuumba mtu, alimpa nafsi iliyo huru, sema nafsi iliyo huru. Nafsi. Unajua nafsi iliyo huru maana yake ina uamuzi wa kufanya jambo lolote bila kuingiliwa. Na kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu namna hiyo. Hana namna ambavyo anaweza akamuingilia kwenye maamuzi yake isipokuwa mwanadamu huyo amemkaribisha kwenye maamuzi Na Unanisikia nachosema Ndio maana Mungu hawezi kuingilia uhuru wako wa kuabudu. Mungu hawezi kukulazimisha kwenda mbinguni hata kama anataka uende mbinguni. Mungu hawezi kukulazimisha usiende jehanamu kama hutaki kumfuata. Hata kama anajua kesho unakufa unaenda jehanamu, hawezi kukulazimisha kuogoka. Hakuna. Atakuletea neno la Mungu atakupeleka kwenye injili atakukutanisha na watu watakao kushuhudia atasimamisha watu wa kukuombea lakini inapofika kwenye kuamua hawezi kukuingilia na ndicho kilichomfanya Adam alipoamua kufanya dhambi akajikuta amepoteza na ile nafasi ya kutawala dunia hii na alipopoteza ile nafasi shetani mdanganya Adam akapata nafasi ya kutawala na ndio maana Biblia inamuita Shetani Mungu wa dunia hii. Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba Adam na kizazi chake wawe ndio miungu ya dunia hii. Tunaposema Mungu wa dunia hii ni Mungu ya herufi ndogo ambao ina maana yake mtawala ambaye ya maamuzi yake ni ya mwisho. Unanisikia ninachosema? Kwa hiyo Mungu alipokuwa ameumba kila kitu na akamweka mwanadamu, aliweka ya kwamba mwanadamu atakuwa na maamuzi ya mwisho juu ya mambo yanayotokea duniani. Alipoingia kwenye dhambi, ile dhambi ikamfanya akapoteza na nafasi ya kutawala. Shetani akachukua nafasi ya kutawala anaitwa Mungu wa dunia hii. Ndiyo maana Shetani anamwambia Yesu, Miriki na enzi zote ziko mikononi mwangu. Nimekabiziwa Naweza nikakupa ukinisujudia. Mahali pengine shetani anaitwa mfalme wa anga. <laughs> na kazi yake kubwa tangu wakati ule ni kupingana na mapenzi ya Mungu yasitimizwe duniani kabisa. Na ndiyo maana hakukuwana namna yoyote ambayo Mungu angekuja kumkomboa mwanadamu isipokuwa amempata mtu angalawa moja ambaye atakubali Mungu aingie kwenye familia Awe sehemu ya familia ya mwanadamu ili akiwa ndani ya familia ya mwanadamu apate kumkomboa mwanadamu Tunaenda pamoja Sasa huo ndio utaratibu ambao Mungu alijiwekea Ndiyo maana mpaka leo hata kama anajua una haja ya mambo fulani hawezi kukupa isipokuwa umeomba maana hawezi kuingilia uhuru ulio nao Okay unaweza kusema lakini nimeokoka sikiliza kuokoka hakuharibu uhuru ulio nao Ndio maana unaweza kuacha ukofu Ndio maana unaweza kaiona zambi bado ukafanya na bado ukatubu na bado unaweza kaamue tubu kwa nini? kwa sababu kuokoka kwako hakukunyanganyi uhuru wako wa nafsi yako wa kuamua. Hauwezi kunyang'anywa. Ni mambo ya chapa sana unajua lakini ndivyo Mungu alivyoweka. Hata kama anajua una haja, hawezi kukiingilia. Sasa ili ajue ya kwamba au niweke kwa namna ya kwamba kama anaona mapenzi yake juu yako ni ya namna fulani na anataka kuyafanya kwako. Unajua kitu anachofanya kwanza? Ni lazima akuletee hayo mapenzi unayojua. Sasa ukishajua ya kwamba Mungu anataka kunipa kitu cha namna hii, Mungu anasubiri useme. Ukisema sasa, anakupa kile kitu ambacho anajua ya kwamba anatakiwa kukupa. Hallelujah. Oh haleluya. Kwa oh, haleluya. Nisiria chap sana. Hi. Sasa unesikiliza nataka tuanze kidogo kidogo kujifunza aina ya haya maombi aina ya kwanza ni hii maombi ya kuomba Sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu tunajifunza aina zote za sala ambazo ni silaha mdomoni mwa muombaji kutoka kwa Mungu ili kushindana na nguvu za giza sasa maombi ya aina ya Moyo wapo ya kwanza ambao nataka tuanze kuitazama leo pakakapo Mungu atakaposema basi ni haya maombi ya kuomba sawasawa sawa na mapezi ya Mungu Yohana wa kwanza sura ya tano mstari wa 14 hadi hadi wa tano Kumbuka jambo nililokuambia ya kwamba ukitaka shule ya Mungu iwe nzuri usiende siku, hata siku moja mbele za Mungu kujifunza ukajifanya unajua ni tarasa utagundua kwamba ujui jinsi unavyotakiwa kujua Waraka kwanza wa Yohana sura ya tano mstari ule wa 14 na 15 Hallelujah Hakikisha umepata maana tuko darasani sema tuko darasani Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari ule wa 14 na 15 unasema hivi na huu ndio ujasiri tulionao kwake ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikie. Na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Ngoja nirudie tena. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikie. Na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chochote tujua kwamba tunazo zile haja tulizoomba sasa unisikilize siku zote roma mtakatifu akikuletea maombi ya namna hii ndani yako ili uombe kama silaha au yatumia kama silaha mdomoni mwako dhidi ya nguvu za shetani zinazozuia mapenzi ya Mungu kwako au mapenzi ya Mungu kwa watoto wako kwa mtu yote unaombea mahali unapoombea Mungu akikuletea maombi ya namna hii ndani yako kuna mambo manne ambayo lazima utakuwa nayo kabla ujaomba lazima yatakuwa kama hayapo huwezi kuomba hayamaombi la kwanza ni hili ujasiri mbele Mungu ujasiri mbele za Mungu takueleza baada ya kimoja kimoja ya pili ni hii kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ya tatu ni hii. Uhakika ya kuwa maombi yatasikilizwa na Mungu. Uhakika ya kwamba maombi yatasikilizwa na Mungu. Na nne ni hii. Uhakika wa kupokea unachokwenda kuomba. Uhakika wa kupokea unachokwenda kuomba. Koji nirudie tena hayo mambo manne ni muhimu Jambo la kwanza ujasiri mbele za Mungu. Jambo la pili kuomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu. Jambo la tatu uhakika ya kuwa maombi yatasikilizwa na Mungu. Na jambo la nne uhakika wa kupokea unachokwenda kuomba kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amen. Sangoya tuangalie haya mambo taratibu tunakoelekea ni mbali lakini ni kuzuri na mimi nataka niende pole pole kama vile hatujai kusoma hii biblia hata siku moja kama vile mstari ambao tunakwenda kusoma kama vile hujawahi kusoma hata siku moja Taona roho mtakatifu akikuwekea hilo jambo fresh ndani yako jambo la kwanza ujasiri mbele za Mungu maana yake ni anaeandika pala anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwake sio ujasiri mbele ya shetani anazungumza anasema huu ndio ujasiri tulionao kwake ujasiri mbele za Mungu maana yake ni maana yake ni hii kutokuwa na hofu ya kwenda mbele za Mungu kuomba jambo unalotaka kuomba kutokuwa na hofu ya kwenda mbele za Mungu kuomba jambo unalotaka kuomba Kwa nini? Kwa nini unakuwa na ujasiri wa namna hii? Kwa sababu Mungu ndiye aliyekukaribisha kuomba juu ya jambo ambalo ni mapenzi yake, juu ya jambo unalotaka analotaka uliombe. Koje nirudie tena sentence? Unaoujasiri wa kwenda mbele za Mungu kuomba. Maana yake huna hofu ya kwenda mbele za Mungu kuomba jambo unalotaka kuomba. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye anayekukaribisha kuomba. It is an invitation from God. Sio jambo ambalo unajua unaenda kupiga hodi. Ni jambo ambalo unakuta mlango umeshafunguliwa tayari. Mungu anakusubiri tu uingie. Unakaribishwa. Umeshapelekewa ujumbe kila mahali kwamba mwambieni mwakasage mahali kokote kula aleko. Ninamsubiria aja aombe ili jambo. Sasa unajua anakukaribisha kuja kuomba jambo ambalo Mungu anajua ni mapenzi yake yalitokea katika jambo unalotaka kuomba. Oh, Halleluya. Hey. Ninasikia raha mwenyewe kwenye hii Oh glory to God. Mimi sijui kama unaelewa kitu ninachosema. Okay, ngoja nikupe kwa mfano iliyo rahisi. Fikiri kuna jambo ambalo unajua kabisa unahitaji nalo. Alafu ghafla na unafahamu kwamba hili jambo unaweza ukalipata. rahisi tu akisema. Alafu ghafla unaletewa ujumbe. Unaitwa ikulu. Hebu sema ikulu unaitwa ikulu kwenda kufanya nini kwenda kusema <laughs> unachotaka upewe utakapokuwa unaomba kwa rais neno maana yake msiji kama unaelewa maana yake kama rais akikukaribisha ikulu uwe na uhakika kila mahali ambapo panatakiwa upite patakuwa na mlango wazi ukifika kwenye ile main gate utakuta wale walinzi wana jina lako wanauliza wewe ni umechelewa oh unapeleka kule ndani kwa secretary ukifikishwa kwa secretary sio unafahamu wa Mungu nani roho kwa secretary wa rais unaulizwa jina wewe nani nasema wewe fulani Mungu alikuwa anakusubiri ingia Oh haleluya. Unaingia kule ndani Mungu anasema nilikuwa na kusubi Sema unachotaka nikufanyie. Maana ni mapenzi yangu nikufanyie. Alafu niambie kama utakosa ujasiri. Ukishajua namna hiyo, ninakwambia unatoka kifua mbele. Oh haleluya. Oh haleluya. Maana unajua unaenda mahali umekaribishwa. Na hakuna namna utakosa unachoomba kupewa kwa sababu ni kitu ambacho yule anayekuita anataka akupe. Alichokuwa subiri ni kwamba uende mbele zake useme ni hilo tu. Oh, glory to God. Glory to God. Msisije kama unaelewa kwa nini Mungu anatukaribisha namna hii. Ni kwa sababu ya agano la damu ya Yesu. Fungua kitabu cha ya sura ya kumi. Waibrania sura ya kumi, mstari wa kumi na tisa, hadi tatu. kuonyesha jambo hili. Ni muhimu sana unachoona. Waibrania kumi, mstari wa kumi na tisa, hadi tatu, anasema. Basi ndugu kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Umeona hiyo? Anasema ndugu kwa kuwa tuna ujasiri Wakupaingia kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu kwa ujasiri tunaoppata kwenye damu ya Yesu damu ya Yesu ni kitu gani damu ya Yesu ni damu ya agano ambayo ilimwagika kwamba kuna mapatano fulani ambayo yamewekwa kati ya Mungu na mwanadamu katika kutekeleza mapenzi yake huku duniani kwamba akitaka kutekeleza mapenzi yake huku duniani atakaribisha watu wake na wale watu wake wataingia kule patakatifu kusikia na kusema naye kwa ujasiri kwa damu ya Yesu anasema hivi Njia ile aliyotuanzia mpya, iliyo hai ipitayo katika pazia yani mwili wake. Na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani. Hali tumenyunyiziwa mioyo tuwache zamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Na tulishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, okay. maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unajua kinachotupa ujasiri wa kuingia patakatifu ni damyes. Kinachomfanya Mungu atafute kwanza mtu ambaye atasema naye juu ya mapenzi yake ya mahali fulani ili uyo mtu aje patakatifu. Aweze kusema juu ya mapenzi ambayo Mungu kwanza anataka kuyafanya. Lakini asubiri tu mtu aseme. Ndiyo maana tunakwona ujasiri. Anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwake. Na huu na huu ndio ujasiri tulionao kwake. Mimi nakwambia Mungu akikuletea maombi ya namna hii Utashangaa mtu ambaye anaomba maombi ya namna hii. Hana hofu. Koji nimesema neno litakusaidia hapa. Watu wanafikiri kuomba kwa sauti kubwa ndio kuomba kwa ujasiri. Saingine sauti kubwa ni dalili ya kwamba umeogopa zaidi. Kama unafikiri natania kaangalie mtu anayepiga kelele anahitaji msaada, anapiga kelele sana. sio kwa sababu ana ujasiri, ni kwa sababu ameogopa sana. Naranganikusaidie hii. Mungu anaangalia nani? Haangalii kile kama unasema kwa kelele au unawaongea kwa polepole. Pole. Ujasiri tulionao kwake hautokani na jinsi tunavyoongea kwa kelele au kwa polepole. Pole. Ni jinsi tulivyosimama katika agano la damu ya Yesu. Oh haleluya. Oh haleluya. Jambo la pili. Kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu maana yake maana yake ujue mapenzi ya Mungu juu ya jambo unaloombea kabla hujaliombea. Kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Maana yake ni hii. Ujue mapenzi ya Mungu juu ya jambo unaloombea kabla hujaliombea. Na ndiyo maana ukiangalia kwenye Waibrania sura ya kumi Ule mstari wa 23 unakuta anapozungumza kule nyuma tumeanza wazi kabisa kwenye mstari wa 19 Waibrania kumi akisema tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Akaendelea kuzungumza habari za kuhani mkuu. Alafu ile mstari wa tatu anasema na tulishike sana ungamo la tumainlate. Let's go. Okay. Maana hatusiume. Kwa nini? Maana yeye Aliye ahidi ni mwaminifu maana yeye aliye ahidi ni mwaminifu mimi sija kama unaelewa maana yake nini sentence hii maana yake ni hii unapoingia pale patakatifu kwa ujasiri unaingia ukiwa unajua ahadi ya Mungu juu ya jambo unalokwenda kuomba pale patakatifu kwa sababu yeye aliyeahidi ni mwaminifu tumaini lako lisigeuke kwa hiyo inamaanisha usiombe bila kujua ahadi ya Mungu alionayo juu ya jambo unalotaka kuombea kwa hiyo kwa maneno mengine mapenzi ya Mungu sawa sawa ahadi ya Mungu oh glory to god mapenzi ya Mungu iziko tu ahadi ya Mungu maana yake ni sawa sawa na ahadi ya Mungu mahali palipo na ahadi ya Mungu juu ya jambo unaloombaa Ndiyo mapenzi ya Mungu juu ya jambo unaloombaa Mahali ambapo mapenzi ya Mungu yamedhihirika, shika hayo mapenzi hiyo ahadi ya Mungu juu yako. Kwa hiyo kama unaombea jambo fulani kwenye ndoa, unataka kuomba maombi ya namna hii. Ibirisi anazuia mapenzi ya Mungu yasitimizwe katika hiyo ndoa yako. Uweze ukaomba isipokuwa kwanza unajua mapenzi ya Mungu juu ya jambo unalotaka kuombaa. Lazima na ahadi. Okay, unataka kuombea juu ya watoto wako? uwezi ukaomba doa maombi ya namna isipokuwa unajua mapenzi ya Mungu juu ya hali ya hao watoto unaotaka kuombea kabla ya kujua usiombe maombi ya namna na mara na uwezi kuomba Okay unataka kuombea kanisa lako mahali unako lazima kwanza ujue mapenzi ya Mungu juu ya jambo unaloombea katika kanisa lako kabla ya namna hiyo uwezi kuomba maombi ya namna Unataka kuombea juu ya nchi, lazima kwanza ujue mapenzi ya Mungu juu ya nchi. Oh glory to God na ndio maana najua watu wengi sana wanakwama. Kwa sababu najua ni silaha au ni maombi yanayotoka kwa Mungu. Kumbuka jambo hili. Unajua kwa mfano kiwauliza watu, mapenzi ya Mungu juu ya Tanzania sasa ni nini? Wengi sana watazungumza kijumla. Sema kijumla. Hayo si maombi ya askali. sikili ziwapo wale askari waliokoa wanapigana na idealism Walikuwa wanafahamu mapenzi ya mafande wao jinsi vita inavyotakiwa kuwa kuliko sisi huko tuliyokuwa tumebaki wale waliokuwa umebaki hawa wanajua tu kwamba tunataka ushindi lazima ushindi upatikane okay wale walioko kule juu hawezi kuzungumza kijumla namna hiyo hawezi kuwa askari anaposema ushindi lazima awe mshindi very specific kwenye area ni mshindi kwenye kijiji hiki leo. Hawezi kusema ni mshindi wa nchi nzima. Kwa sababu unajua pale anapokanyaga nyayo zake ndipo Mungu amempa kumiliki. Oh glory to God. Kwa hiyo mtu ambaye anaombea nchi kijumla ataaza Mungu tunaomba amani kwenye nchi. Haitoshi. Hayo sio maombi ya askari. Maombi ya askari lazima aende kimoja baada ya kingine. Ni eneo gani ambalo linaweza lislete amani katika nchi au linaleta ukorofi katika nchi? Mungu atasema naye mapenzi yake kabla ya kuomba. Na ndiyo maana sio tu kwamba huyo mtu awe msomaji wa Biblia, lakini lazima pia awe msikilizaji wa kitu Roho Mtakatifu anasema. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Kwa hiyo katika kila jambo Mungu atakalokupa kuombea maombi ya namna hii lazima kuna ahadi yake mahali. Hujaona ahadi yake usiombe maombi ya namna hii yatakuwa. Hebu angalia kitabu cha Waefeso. Ile sura ya sita, ni jambo lingine hapa muhimu litakusaidia. Waefeso 6 mstari ule wa kumi na saba. wa 16 na wa 17 alafu ndosome wa 18 Waefeso 6 mstari wa sita unasema hivi Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu mstari wa 17 unasema tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu alafu ndipwa anasema kwa sala zote hebu sema kwa sala zote sikilizana Wate tunafahamu ya kwamba kushindana kwetu si juu ya nyama na damu kwa hiyo tunapambana na ibilisi maombi ya namna hiyo kabisa mungu atakoepo na mapenzi yake na wewe utakoepo kwa ajili ya kutekeleza mapenzi ya mungu kwa njia ya maombi na shetani O glory to God. Glory to God. Amen. Sio kila maombi utakayokuwa unaomba huku duniani yanashindana na shetani. Unanisikia ninachosema? Lakini maombi ya namna hii ambayo ni silaha maana yake kuna vita. Upigani vita na Mungu. Yuko mpinzani. Sasa Biblia inazungumza nasema kabla ya sala zote utaona kuna kipengele kinasema mkitwa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mnaweza mkazima ile mishale ya shotani. Sasa wote tunafahamu kabisa ya kwamba Warumi kumi, kumi na saba. inatuambia wazi kabisa ya kwamba chanzo cha imani ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tunakwenda pamoja Ule mstari wa kumi na saba, anazungumza tena juu ya upanga wa roho ambalo ni neno la Mungu. Halafu anasema kwa sala zote na maombi kwa hiyo kwa mistari yote hiyo mitatu, ni neno la Mungu linafanya kazi. Kwa hiyo Mungu akikupa hiyo ahadi ambayo ndio inakupa mapenzi yake ambayo yatakusaidia kuomba kwa sala zote. Lile neno au ile ahadi haitafanya tu kazi ya kukusaidia kuomba, lakini kitu cha kwanza inakupa ngao. Inakusaidia uwe na ngao ya kukuprotect ya kukulinda na ile mishale ya adui maana uko katikati ya vita kabla hujaingia kwenye maombi shetani atatafuta namna ya kukurushia mishale ili ukate tamaa usiweze kuomba tena uweze kuona kwamba hii jambo haliwezekani ufanye mambo ya vurugu ambayo atakufanya uhusiano wako na Mungu kasiri vizuri ili ukiomba ukwana ukifika kwenye geiti ya kuingia kwa Mungu uzuiwe maana huwezi kuingia isipokwa kwa damu ya Yesu kwa hiyo kitu Mungu anachofanya wakipewa ile ahadi lile neno kwako linakuwa ngao lakini hapo hapo unakuwa upanga mkononi mwako. Oh glory to God. Glory to God. Glory to God. Bwana unajua utajikuta mkono mmoja umeshika ngao, ya neno hilo hilo, neno hilo hilo linafanya kazi ya kukulinda. Na, neno hilo hilo ni upanga wa kukatia mahali pa kupita. Na neno hilo hilo ndilo linalopita katika kinywa chako unapoomba. Ninakwambia hakuna namna ambapo ibilisi ataendelea kushikiria hicho kitu Oh glory to God. Glory to God. Glory to God. Kwa hiyo kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu maana yake lazima ujue mapenzi ya Mungu au ahadi ya Mungu juu ya jambo unalotaka kuombea kabla ya kuliomba. Ndiyo maana watu wengi sana hawezi kuomba maomba ya namna hii. Kwa sababu watapata wapi mapenzi ya Mungu. Sasa mahali pa kwanza pa kupata ni kwenye Biblia neno la Mungu ni mapenzi ya Mungu kwetu. Lakini wangapi wanaosoma Biblia ndipo watajua Wanaosoma Biblia ni wachache sana. Wanataka mwingine asome kwa niaba yao. Sawa? Lakini ukiwa peke yako jashi itakutoka Watu wengi sana wavivu kusoma Biblia. Na sasa unaweza kuelewa kwa nini Ibrisi anapiga vita sana watu kusoma Biblia. Kwa sababu wakijua mapenzi ya Mungu ameumia Unanielewa ninachosema Oh glory to God Glory to God Glory to God Jambo la tatu nilikwambia ni uhakika wa maombi Uhakika wa kusikilizwa maombi Kwa sababu unapata wapi uhakika wa kusikilizwa maombi kabla yaoma u uh, uhakiika unapatikana wapi unajua uhakika uh, maana yake nini maana yake imani wa hebrea 11 mstari wa kwanza imani ni kuona uhakika uh, ya mambo ya yatarajiwa ni bayana ya mambo yasionekana kitu gani kinakupa uhakika kabla ya kuomba ya kwamba maombi utakayoomba yatasikilizwa yako maombi mawili la kwanza mungu ndiye aliyekukaribisha au kwa lugha ya watu wa Mungu Mungu ndiye aliyekupa mzigo huu wa kuomba ukisikia mzigo wa kuombea jambo ni ukaribisho wa Mungu kwamba you are welcome nimefungua mlango ninakusubiri Hata kama Mungu amekupa mzigo wa kwamba ninataka useme na mimi Ilo tu linatosha kukupa uhakika ya kwamba huyo aliyeniambia ni semene naye jambo yuko tayari kunusikiliza. Uwezi ukapewa appointment uende kwa mtu kama hayuko tayari kukusikiliza. Kama hayuko tayari kukusikiliza, hata appointment hakupi. Mnanisikia ninachosema? Oh haleluya. Sasa jambo la pili lakini pia ambalo linakupa uhakika wa kusikilizwa maombi yako ni hili. Hata jambo utakalo kwenda kusema mbele ya Mungu aliyekukaribisha ni Mungu mwenyewe amekupa. O glory to God. Koji narudia tena. Jambo unalokwenda kuomba mbele za Mungu sio wewe umelianzisha. Huyo Mungu aliyekupa mzigo wa kuomba anakupa na ajenda ya kuombea ukifika mbele yake. Kwa hiyo ile tu kwamba amekupa mzigo na amekukaribisha kuomba inakusaidia kujua ya kwamba ukienda kuomba atakusikiliza. Una appointment na rais ile tu kwamba kuna appointment maana yake yuko tayari kusikiliza. Unajua maana yake nini? Rais akaingiza kwenye ratiba yake akakuwekea muda hata kama dakika Maana yake vitu vingine vyote vimesimama. Maana yake ameona umuhimu wa wewe kuja pale useme. Sasa sikiliza. Unapoenda kusema naye unaenda kusema jambo ambalo alikuambia ukifika mbere yake useme. Haleluya hii ni shule tamu sana unajua inarahisisha maombi ambayo uliko unaona ni magumu sana kama Mungu amekupa jambo la kusema ukifika mbele yake uwe na uhakika ya kwamba atakusikiliza okay ngoja nikueleze bwana mimi si kama unaelewa jambo hili labda ufahamu katika ngazi za juu za viongozi. Uwezi kwenda kuongea naye bila wewe kusema unaenda kuongea nini. Uwezi kupewa appointment. Wewe unaenda kwa secretary ya mtu mkubwa uko juu. Sema, so, "Nataka kumuona rais, na so, unataka kumwambia nini?" Utaulizwa hilo swali. Hakuna namna ambavyo utapewa appointment mpaka umesema unachotakiwa kwenda kusema. Sasa unajua Ukisema unachotaka kwenda kusema kama rais anataka kusikia unachotaka kusema unapewa appointment. Unanisikia ninachosema? Sikiliza, maombi anamnieni haya. Roho mtakatifu ni secretary. Kabla ujamueleza Mungu unachotaka kusema, lazima roho secretary anaitwa Roho mtakatifu ajue unachotaka kwenda kusema. Lazivyo hupewa appointment. No appointment. <laughs> Oh glory to God. Glory to God. Sasa ukishapewa appointment, umesema unataka kuongea naye kitu gani? Kitu fulani ndani yako unaanza kuchangamka. Ukipata appointment, maana yake yuko tayari kukusikiliza. Maana kabla hujafika, anajua unachoenda kusema. Kwa hiyo lazima umejiandaa namna ya kujibu. Ndiyo maana kinakuja kile kipengele cha nne, uhakika wa kupokea ulicho kwenda Unanisikia ninachosema? Oh glory to God. Nikwambia viko vipengele vi vya maombi ya namna hii kuomba maombi ambayo ni sawa na mapenzi ya Mungu. Ni maombi sio maombi ya kawaida, sio kila mtu anaweza kaomba. Mungu anataka kila mtu aombe. Ndio maana anatafutaka watu wa kuomba namne hawapate. Wewe unafikiria inapoandikana nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza bomba atakayesimama katikati yangu na nchi nisije nikaipiga, unafikiria hakuna watu wanaoaombea nchi wako lakini hakuna wanaombea nchi sawa na mapenzi ya Mungu wako nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye boma lazima uyo mtu anayetengeneza boma ajue ya kwamba kuna boma limevunjika mahali fulani atakayesimama katikati ya Mungu na nchi lazima ajue kwamba nchi imefanya kosa ambalo Mungu amekasirika na adhabu yake ni hii ni lazima afahamu vitu vya ndani kabla ya kwamba lakini wengi wanaomba kwa sababu najua ni wanaomba lakini kama wana Jua kuomba kwa undani ni wachache sana. Ndio maana watu wanaomnayo sio rahisi sana kuwapata. Na Mungu anawatafuta. Ndiyo maana askari wa kuomba maombi ya namna hiyo sio wengi. Wako watu wanaomba, lakini sio wengi wanaomba kama askari. Kwa sababu kabla hujaoomba maombi ya namna hii kwa mfano, lazima hivi vyote vinne viwe ndani yako kabla hujaja kwenye maombi. Uwe na ujasiri wa kwenda mbele za Mungu, ujue ya kwamba unaenda kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Maana lazima ujue mapenzi ya Mungu kabla. Ujasiri huwezi kupata isipokuwa unajua kwamba una appointment na Mungu. Halafu pia lazima ujue kwamba maombi yako unayokwenda kusema na Mungu yatasikilizwa. Ndipo linakuja nne. Unakuwa una uhakika wa kupokea ulichokwenda kuomba. Kwa nini? Kwa sababu Aria ahidi ni mwaminifu. Unisikia nilechosema? Kwa sababu aliye ahidi ni mwaminifu. Waibrania kumi shirina, tatu, nasema na tulishike sana uungamo la tumaini letu lisigeuke. Na tulishike sana uungamo la tumaini letu lisigeuke. Maana yeye aliye ahidi ahadi hiyo kabla ya kwenda kumwomba ni mwaminifu. Unajua mwaminifu na akini? Maana yake atatekeleza alichoahidi hesabu ile sura ya 23 mstari wa 19 anaeleza jambo hili. Wajitusame kama bila tuja kusoma hata siku moja. Naitaka kusaidia wewe ambaye unajua kwamba mstari uko kwenye Biblia. Hesabu 23 mstari wa 19. Anasema Mungu si mtu, aseme uongo sabu wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hatalitenda iwapo amenena hatalifikirisa mungu si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hatalitenda iwapo amenena hata yeye aliahidi ni muaminifu yeye alikupa ahadi kabla ya kuomba ni muaminifu hawezi kusema uongo kama amesema atotekeleza atatekeleza Oh glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Siku moja niliongea na mtoto wangu Joshua. Nikamwambia kesho saa fulani tutaenda mahali fulani. Alafu ikatokea kwamba hiyo saa niliyosema nilikuwa nimechoka saa kisakt exactly risaile akanifuata chumbani akaniambia baba umelala saa sahi, sahii sahi, uniambia tunaenda mahali fulani nikaambia si unaona kwamba nimalala hapo nimechoka akaniambia lakini uliahidi unajua maana yake nini usingeahidi nisingekuja nilinyanyuka na kuanambia Unajua alinibana kwenye shule ambayo ninafundisha kama Mungu wameahidi ni mwaminifu. Kinachotufanya tuende kuomba alichoahidi kwa sababu ni kwa sababu ameahidi. Asingeahidi tusingeenda kuomba kwa sababu ameahidi tunaenda kuomba. Unanisikia ninachosema? Na ye kwa sababu ni mwaminifu muami, atotekeleza alilosema, atasema atafanya ni mwaminifu. Kwa hiyo unajua tukienda pale akisema ya kwamba siwezi kufanya tunamwambia uliahidi. Sasa hivyo tusingekuja umetukaribisha kama uliko hutaki kutusikiliza usingetufungulia geti ya mbinguni Nilikuwa nimechoka unajua nilikuwa nimechoka Sio kwa sababu niko mstaki kwenda nilikuwa nimechoka Akaniambia baba uliahidi Usingekuambia ahidi nisingekuja kwako uliahidi hmm. Sasa ukisha banwa namna hiyo Huna namna ya kufanya ile utekeze ulichoahidi. Lasivyokeje tutasema ahadi zako si za kweli. Oh glory to God. Amen. Wanadamu wanaweza kuvunja ahadi zao, si Mungu. Mungu anazungumza na nasema sitamwambia uongo mtumishi wangu daudi. hakuna. Gano langu ni la milele, haziwezi Glory to God. Glory to God. Glory to God. Sasa unanisikilize. Hii ina maana ya kwamba hata kama jibu hilo linachelewa linachelewa kutokea kwa jinsi ya mwili kwa jinsi ya rohoni hesabu ya kwamba Mungu jibu. Okay. Fikiria Umeenda kwenye ofisi ya rais kwa kutana na rais ukaambia ni, hi, na shida hii na hii na hii. Akasema tutaishughulikia ili pata Unasema asante sana. Ukisha sema asante sana, san. ukai tena hapo unaendelea kuomba, unaondoka. Maana ukikaa pala atakuliza unafanya nini hapo? Unasema nimekuja kwa ile shida. Sema, shida ipi? Siri niliokuambia na yeye anasema si Nimesha Nimeshakujibu ya kwamba nimeshasikia na mimi niko tayari kukusaidia. Sasa unaweza kaenda. Unamtazama usionasema Ivi kweli kabisa unaweza kufanya? Lakindi bado tunamwambia Mungu unachoa. Ivi kweli kabisa kabisa. Ngoja niombe tena, ngoja niombe tena. Mungu unisaidie sana. Mungu anasema jambo lipi una agenda nyingine sasa ni ile ile. Lakini nimeshakwambia ya kwamba nimesha jibu Unaweza ukaenda. Sasa siwezi kwenda bila kuona. <tune> Tunaenda kwa imani sio kwa kuona. Na ndicho ambacho unajua maombi ya namna hii kinawakumisha watu wengi sana. Wenaenda kwenye Marko 11 mstari wa 23, wa, moja, wa anasema, "Yoyote myaombayo mkisali" Amini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Yoyote myaombao mkisali. Sasa hii haya sio maombi tu yoyote. Ukishaona amesha sema amin. amin ni kitendo cha kinachotokana na imani. Na imani haiwezi kuja mahali popote isipokuwa kwa kusikia. Na kama ni imani ya kimungu, ni lazima ije kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo ni maombi ambayo yoyote umeomba lakini umepewa ahadi ya Mungu kabla. Tunaenda pamoja kwa hiyo maombi ya namna hiyo yana mahali pa kushikia, yana mahali pa kukamatia ya kwamba yoyote moyaombayo mkisali. Amin. Kama huna neno la la ahadi katika kitu unachokuwa unaombaa, huna mahali pa kuaminia Huna mahali pa kusema amen. Unaamini wapi? Lazima kuwe na neno. Sasa nasema amini Ya kwamba unalipokea. Nalo litakuwa lako. Unajua maana yake nini? Tukianza mwisho. Haliwezi kuwa lako ya kwamba umeamini umepokea. Mwenye sikia ninachosema, ni shule nzuri sana ya imani unachoa. Haliwezi kuwa lako kwa jinsi ya kimwili, haliwezi likatokea kwa jinsi ya kimwili isipokuwa umeamini kwamba umepokea wakati unaomba. Sikiliza, watu wengi sana wanapofanya sala atoba toba ya kuokoka. Wanatembea katika hili kiraisi sana, lakini kwenye maeneo mengine ni gum sana. Mimi sijajua kwa nini. Kwa hakuna mtu yeyote anayeokoka isipokuwa amesikia kwanza ahadi ya Mungu ya kwamba kuna kuokoka na kwamba akifanya sana ya toba Mungu atamsamehe atafuta zambi zake na naatamfanya kiumbe kipya Yesu ataingia ndani yake hakuna mtu yeyote anayekuja mbele isipokuwa ndani yake amekubali ame hilo jambo anapokuja mbele anafanya sana ya toba saa hiyo anapofanya sala ya toba hapo hapo anaamini ya kwamba anampokea Yesu Anapoondoka pale anajua ni kiumbe kipya si kwa sababu kumetokea mabadiliko ni kwa sababu ameamini akishaamini akishafika nyumbani Ndiyo anaanza kuona mabadiliko kidogo kidogo wengine wanaona saa hiyo mwingine mpaka baada ya wiki Ndiyo anaanza kuona mwingine anafanya sala atoba, akitoka hapo bado anavuta sigara yake mwingine anapita na kirabuni ukimkuta unaweza kufikiri hajaokoka sikiliza kama ndani amepokea baada ya mdu unasikia ile kiu imekatika ndio maana mtu anaokoka baada ya siku mbili tatu anashindwa kufukuza girlfriend wake na boyfriend wake usije kufikiri hajaokoka Subiri ile kazi iliyoko kule ndani ianze kutokea. Baada ya muda ile kiwi ya boyfriend ina disappear. Ile kiu ya girlfriend ina, ina disappear. Lakini usije kafikiri pala alipoachana na boyfriend wake ndipo alipookoka. Aliokoka saa ile alipofanya ya toba. Lakini kujitokeza nje ule muujiza wake ulichukua muda kidogo. Ni kwa nini hata mimi sijui. Nachojua? Mungu ndiye akuzai. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Sasa kama ukiweza kuomba namna hiyo ni maombi ya namna hiyo tu ndiyo anaweza kumfanya mtu akaokoka ni maombi ambayo ni silaha kwa nini ni mapenzi ya Mungu huyo mtu aokoke na ni mapenzi ya shetani asiokoke kwa hiyo tunashindana na shetani Hawa watu wasiokoke tunashindana nao kwa ni lazima tuombe maombi ya namna hiyo kwa toka kule mikononi bila maombi ya namna hiyo hawasitoka oh glory itoka kwa maana mtu yoyote yule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 Muda na wakati kama waleo. Mungu wa leo Mungu akubariki na tuzidi kuumeata